і всім хочеться бути на них схожими і жити, як вони. Мальовані люди, чоловіче, велика сила. Я тобі виказую один з найголовніших секретів літератури. Микола ворухнув губами і замовк. П'яний пророк пропонував мені явно не ті зразки. В мальованих людей немає правди і немає брехні, в них самі підписи. Там усе написано, чого хоче той чоловік з картинки, бо власних бажань він не має. Слухай, поторсав я Миколу за плече. Чому з тебе плакатів не пишуть? Я не знаю виразнішого уособлення безтурботності. З тебе можна прогульників малювати. «Ти, дурень!» Микола розплющився, якусь мить дивився на мене дуже тверезо і вже п'яним голосом повторив «Ти, дурень!» Голова впала йому на груди. Микола потроху зрікався критеріїв вкотре вже, і я знаю, що прописними моралями його не врятуєш. Надто точно запрограмувалися в ньому траси солоденьких і вигідних падінь. Він ще дочекається часу, коли його навперейми виправлятимуть, і можна буде поспати на перинах у вихователів. Миколине грішництво було професійним, і так як не можна вилікувати професійного жебрака, приміром кинувши йому в шапку 500 чи 1000 карбованців, Сприйме це не як рятунок, а як візіння. Так і Миколу не варто було рятувати. Він же грішив у строго означених рамках і чекав рятівників лише як великої забави і свого шансу на відпочинок. Ну, не виписують одноразових допомог, книгу перевидадуть поза чергою, ніжну душу не травмуватимуть. Володимир Сергійович Окунь мав сьогодні незаперечну рацію. За такі номери Миколу б вигнали з пристойного цеху. Він там і не пив би, я певен. У Гулька була власна тактика на всі життєві нагоди. До речі, особлива й для мене. У Миколаних стосунках зі мною була ненав'язлива, але впевненість що я ніколи не вижену його, Миколу Гулька. Він всіляко підкреслював свою зацікавлену дружність і те, що він гарантує мені порятунок від самотності на вічні часи. От будуть часи, коли ніхто мене вже не любитиме і не приходитиме до мене, а він, Микола, прийде і полюбить. Зараз він зітхав поруч. «Ходімо!» – я торкнув його за плече. «Куди?» – на мить розплющився. «Може, він був не такий уже й п'яний, як удавав?» «Додому. Кожен до себе». Я повільно піднімався сходами, і мені не квапилось відмикати двері, за якими зараз нікого немає. Хоча б віра прийшла. Розмови і книги про щастя цікавлять нас доти, доки душі не запрагнеться щастя сьогодні ж негайно. І не стане вона як горобець, що шукає на полірованому, вкритому лаком паркеті, бодай кристу черствого твого хліба. Підійшов до дверей, і перш ніж устромити ключ до замка, довго розшукував його по всіх закутках свого портфеля, напханого книжками і списаним папером. Телефонна розмова Добрий день, Віктора Григоровичу. Це Голубничий з Гринівського райкому. Добрий день, Степане Федоровичу. Як ви там без мене керуєте? Та якось. Хоч, коли казати серйозно,